Artuzuriketa, artuzuriketa, gambara dago hartuz beteta, artuzuriketa, artuzuriketa, jarri lanean arreta. Eta barre giten zuten taldean, katzalinek eta uzoko mariak eta isabelek. Igartu beitiko gambaran elkartzen ziren artuzuriketa lanetarako. Lanerako bai baina jolaserako eta solaserako tartea ere izaten zenura. Udazkeneko haizeak: Craka eta crashka egiten zuen egurrezko lehoetan. Crashka eta crashka, Berak ere, barura sartu eta entz nahi zituela hiru emakume gazten hirrik eta algarak. Crashka eta crashka egiten zuen naizeak, Zarta eta zarta. Zer es handiuxantik Isabel: Kojolin! Shhh. Zer nahi duzu haizeak laua izetara kontatzea? ez alde zuen zuten kaaxeeta crash, crash, hortxe dabil barrura sartu nahi teman zerrezan dizu antik Isabel Egunen batean nirekin dantza egin naiko lukela baina dantza dantza Maria segi lanean baina dantza dantza. Pai Maria, tantza, danza Eta zuk zerresan dioz. Ui, nik ezerrez, irrikiki bat eta aurrera. Ixabel, hori asko esatea da, xxx! Eta algarak apasatzen zituzten orduak eta orduak. Hartoaleak bildu eta bildu. Kontuak eta kantuak elkari janez. Alako batean? Kirrenka ocha antzun zuten eskillaretan gora. Mantal gainak astindu, zimurrak laxatu, bizkarrak tentetu eta orpegira serioztuta lanean jarraitu zuten. Beren baitarako kantatuz. Hartozuriketa, hartozuriketa, ganbara dago hartoz beteta, hartozuriketa, hartozuriketa, jarri lanean arreta.